Oihartzungo udalaren tartea Oihartzungo udalak bareztua Entzuneza zukontze zutontze jaldiauna edo handelea badakizu dakizunez naskatu gara ubilizunez ez guru nahi gozaldu albiste hilunez gure plazan gauero eguzki betean berak ezintzuen ez erregin ez zenbereskumenekoa baina adostegoen gurekin doan eman zigun bostekoa edera zenbor asteazkena dugu eta asteazkenero egiten ohi dugun bezalaxe, oi hartzungo udalaren tartea, eztamirari. da mirari? Ba, bai, ala da, eta gaurkoan izpide hartuko duguna, antzerkia izango da. Bueno, zen juzor onduan. Bu, gauru estudia tope lepo dagat. dakat, bai, bai, lepo da, bat ettegan lurk horta, kaixo egun hon. Kaixo. Eguna bisena estakit. Por dentro piscasia, eh, zureta, ah, bai. Eta bestetik gure kultura sin eh, kultura sin egotia hasierre borboro, ke zure onon. Bueno, eh, oiartzunen antzerki eskola sortzeko asmoa dago eta bueno, hasteko ba hasierreingen goiago galdera, eh, ideia nondikan etorri zitzaien kulturara. Idean ikuste aspaldiko kontu badela, hemen garai bat ean e, antzerki gintzak eta ba, bazakan arrakazta eta antzerki gintza gantzebilen jende, jende asko zehon, eta ikusi genuen azkeneko urteetan ba, pixka bat bat bat jaldu gintzela, istorimugimendu guzti joi ez, yes? eta gure asmoa zen eta lege gintzaldi hau hasi zen ean asmua genuen ba, pixka bat antzerki gintzak berriz ez uspertzeko herrilean. Hase batzuk ematen istoria Ikusi genuen hemen eskualdean ere beste herri batean ere egitasmo politibat plantatu zutela, pasaian eta orduan joengilen bertara ba pasaillako eta teknikariekin hitzegitea la ba, egitasmoa egitasmoa izan izantzen eta esplikatzeko. Han e, antzerki eskola bat sortu zuten, pizka desberdina da pasaiaren e, e, egitura, ez ba barru desberdina daute eta pizka komplikatuxio da, ni ikusi genuen hori herriare ekarri gene Eh, azmua zeintzen? Ba, hemen Ekastolan eta Elizalen bi kastetxetan LH ekuntzako bai eskaintzen dela, eh, e, antzerki antzerkia, ja, ba extraescolar gisa edo bueno, ordu Lekzibotan ez dut. Hau tazkotan, hala bai. E, bai Bino gero, DBH-era pasatzerakuan, ba, nahiz eta eskaintzaiten den, ba, beti, ba, ikastolan igual, ba, lauzpa boste akuntatzen dira, Elisalen beste lauzpa boste, eta tal ez da sortzen, ez? Orduan, gure asmua zen, pixka bat, ba, etorkizunean, antzerki gilleak eta artistaketan ebat ditugu, ba, alako e, e, eskaintzait e, jarraitu bat ematia, ba, txikitatikan, ba, emez urte bitartian, eta gero noski, Ba, or, orduan ba, jarraitzeko ere bai jatua pausuak eta orduan asmua da hoxe ba, LH-ekuak mantentzia pixka bat ikastola eta heli eta gero ya DBH-erako pausu hortan herri ba, antzerki eskola bat edo sortzia ba, jarraipen hoi eman alizateko eta etorkizunean noski ba, pixka bat indartzeko ere, ba, eldu aroan ere ba, artista baiak eta eta zailen Orduan aurten eta oa ingo asmua da DBHko antzer DBHkouentzako eta Batxerguuentzako antzerki eskola bat 8 helburu horrekin batez ere, ez? Ba, eh emateko e, bat iraunkorra eta eta eta, eta Luzia, ba hautzarotikan eta gero noskipa pausoak emango ditugu, ba indartzeko ere bai helduaroko helduaroko ikasketa hori, ez? Eta bueno, e, hortako aurkezpenak india, bai kartelak herrian ikusi tugu, aste bat antolatu da, baina bueno, ikastetxitan berri emateko, ba esketziak iten ibili dira Lurteiz eta bueno, ez dakit haurrak bahaiek bazekiten edo gazteek bahaiek bazekiten azaltzekoak sinetela. Ez, ez, ez, etzekiten. Gainan, nehi, bueno, sartzen ginen e, bilekola e, radiokaseta handi batekin, ez, eta musikakin eta gehienetan sustoz, ozea, hui, eta zer dauta, siera, bueno, kostat, pixka bat pasarte denboa, etzekiten zer eta irizten ginen, zen ginen, zer da, hau? Gainan, esan merra ezkonga iz jantzita ginen dela, hori da, jantzita, itxura horrekin, bat bat batian, sartu denean musikarekin, hirbitzen zintzaien, igual, kamarokulta bat zer bat llebat zela, bat, eta... Eta geholotzen zuten antzerki eskola kintzela edo sorrera honekin... Bukaeran, buka ba, buke azaltzen genien zergatik eta bueno, esku horriak banatzen bat matrikularako eta... Bueno, ere, bai gero, bai aste bukaeran ba, ek, bueno, ekintza zaudela, bera jentzako ba, ekitaldiak egongo diela eta... Bai. Baina hasi era, bueno, pixkanaka, eh, lotzen zuten... Eh... Bai, kostatzez itzaien pixka bat, bai, eta gani mm. ustez gaine alburua hori e, sorpresa izatearen, ezuntzeko izatean era ongi dagola. olaz, eh? Detaila ekin askotzez gehio behatzen za, mm -hmm. ez? Eh? Kartel bat egin ikusten bali bakarrik egin e e e e e e taldi bat egin zahaba hola, baina bueno, baina ja beha horako esperientzioa daten ondoen ez dute haztuko. Mm -hmm. <susurra> e, bueno, Gaur egun e, gaztiak asko aukera asko askotuzte, behaien haizialdi betetzeko, mm -hmm. e, eskolak kirola, gehien bat futu hola hitzendute, e, musika, instrumentuak, solfeo, teketete, te te jarraitu ez nenezake. Antzerki jantzat, leku ikan hartuko dutela pentsatzen dute, e, badaude e, gogu horrekin daudenak? Ba, nik uste dut baiet, eta hori da bueno, ikusi dugun, ikusi dugu baietzen bat entzuko zeudela gero ez dakik gero nik ere bai gauza da, han e, zeh adierazten duten eta gero etxea jun, eta beraien kuadru hartuko dute, mm -hmm. eta ez dakik baino ja. printzipioz nik baiet. baietz. Bai eta dienetara dago beti jendia, beti badaude futbolzaleak direnak, baina beste batzuk antzerki zaleak bire baita ere, eta mm -hmm. aukera baldin badute dute, ba nik dut, egon modala animatuko den jendean. Eta edo gura so pentsatuko dute, baina antzerkila, titiri, teruak, nola hasiko den ere semea lagaulako zeatan, obeto, igual futboleno, musika talde, homo no. batean, baina antzerkilaak ebali jo du, bai bizitzeko eta ez dakit. Mira Miran, nik, amal aburteni junean izan ziren eta baina antzerkila zertako, gaur rehu, o mm -hmm. bezela hori ba karrera bat, eta ez dakizet, bueno, huementxe gaudea. Marki gaudea. Eta hongo bizikean. Osondo. <laughs> eta, bueno, Yes, bai, bai, esan nahi nun zentzu hortan, antzerkiak eskaintzen ditula gauz asko, eta, eta ezkuntza eta eta afektiborako ere bai oso tresna garrantzitsua dela. E, Auzkotasuna lantzeko ere garrantzitsua den bezala, ez? Baina batez ere, ba, beste kide batzukin, e, zure mozilluak askatu eta pixka bat, hoi, ezkuntza horretarako nik uste oso tresna politia dela. Bueno, e, lenguan emantzigutenian guri e, papera ba, bueno, antzerki eskola sortuko zela eta Men elankidein artean komentatu behar, hontan ondo, jo, pena, hemen sortzi urte arte bakarri dela, bestela nire jongo nintzake. E, aurra behira igual, bada, helduen duen talde bat sortzeko zera polita ez? <coughs> bai, lehen esan duen bezala, oazkenian, ez da, elburua, elburua ez da antzerki eskola bat sortzea. Nozki antzerki eskola bat sortuko dugula, baina gukik ikusten dugu hori errezna gisa, erramenta gisa zertako, ba, antzerki gintza berriz ere herrian suspertzeko. Hemen ibili izan du da eta ibiltzen doain mm. ikane helduak ibiltzen dioain ikane antzerkian. uste besteik ez du gurutzentoratzen bai. duten urteroko antzerkila etagiralasan ohain e, jendiak ikusi duniaan ba, ze asmotan gabbiltzen eta ba, orbiluudi gurea herritar talde bat, ba, behaen antzerki taldia edo sortzeko sortzeko asmoakin orduan guk, ba, aurreko urtetan eta helduen talarretan eta eskaintzen da aukera aukera ohi, aurten ezta talde ikate, jende gutxi zelako mm -hmm. minekuk ahal egin ekin gotiugu, eta aurrera antzian ebai pixka bat antzerki batxiergoko eta DBH-ekuntzako antzerki eskola honen promozioa eta pixka pasatzen denean hitz ba, egingo dugu horren inguruan ebai eta gure asmoa da irailetikana ere bai halako helduen e, antzerki talde bat edo antzerki kastaruak ere, ere antolatzia. Bino, zaten duen bezala, DBH-ekuan eskola hau, tresna bat izan da etorkizunean, sortuko dielako generazio batzuk, ba, era iraunkorrian eta era jarraian, ba, beraien haurtzaro eta gaztaro guzila, Ba, antzerkia ikasten pasadutenak eta segurasksi ba denak ez badia ere 16 aurrera batzuk jarraituko dute mm -hmm. e, antzerkian. Orduan, hau da, pixkate estrategia badare bai epe luzea behira, ba suspertzeko antzerki giroa eta antzerki giroa berriz ere herrira ekartzeko eta hor guk ere kulturatikan ba antzerki giroa egonda din, ba, ditugu eta ez ba urtean antzerki batekarriz, baizik eta ba igual ba, beste mota bateko antzerki txikiago batzuk gino e, modu iraunkorriagoan edo ba presente eduki e errillan. Keo zalantza neengoda baten bat apuntaturo, ez? Kuadratzen mailota izango du. eta ze lotxa. Hmm. Bueno. Bai, hasiera baten jende asko bada lotxa sentitzen duna, ez? Baina, hortako bertako ere, eh nikuzodet interesgarria dela erriminta ezela antzerkia. Eh, esan eh, duzu bezala alde emozionalak lantzeko eta Gaina gero kauza bitxilla da gertatzen den antzerkiaekin lotxatiena guantzutan igotzen dira taula gainera eta bere burua askatzen dute eta ikusten duzu zuzaten zuen. Enunke inoiz pentsatuko pertsona honek, hola lotxalde batera utzeko uh -huh. lukenik eta aurra askontzako, nerabe askontzako eta baita helduentzako ere, oso interesgarria izaten da ikuspuntu hori. Ida bai, bala da. Bala, <laughs> Aztepare bat haitzi bergarmendi izan genuen hemen, eta mm. behak bueno, e, indik joan antzerkilan gehienak seksuan ingurukoak izan du dira, mm. eta beak esaten zunez. Ez zula pentsatzen inoiz, hortaz jende horren itzein gozunik lagun artean ez da itz, hortaz itzeiteko gai. Ez, eta gukadi ez, egunagoetan, e, e, e, gele eta sartu geanetan, karo, artzeiten genitxun beti bai. bi, bueno, bat apaizan nahitea eta bestia haman naitea, ja. Eta azkenian ematen zuen zez, baina igual lotxatienak ematen zutenak eta mm -hmm. gero zaitu zuzen bulta ematen joten eta nik uste beraia ere bai. beha beha beharrituak ez nola reakzionatu duten eta zein duten eta beste gelakideak eta, bueno. Bueno, hortazkain, bueno, hor e, dutegi zabala eskenia zute denantzako, ezagetasi gutxi goza, gora bera e, goatzen zen nola dien? Bai, Egon bueno, e, ginen, hor dutegi jaketan hor dutegiak eta bait egin genuen bai e, Elizaldeko zuzen eta bai e, aurtsaroko sutan eta piskat kuadratu naia ja, bai lau lau egin eskaintza edo gero noski bai ikusi behko da zein diren aukeratunak suertatzen dintxan dak eta hortara molatu behko dugu denak baina bueno printzipioz jarritugu bi txanda asteazkenetan orduterdikoak lehenengoa 3tik kan eta bigarrena 5etatik kan eta ostiraletan beste bi txanda arratsaldean 3tik eta 5etatik kan 6 erdita hartuta ba asteazken eta ostiraletan ba dbhko ikasleak eta ba, ba, ba arratsaldez E, jai haukitzen dutela. Orduan esan bezala, ba, abuntatzen junala gukikusiko dugu zeintzu dien e, e, e, e, aukeratu enak suertatzen din txamdak eta horrea molatu beharko dugu. Egeo, hemen sortzi, amabit hemen sortzi urtebit harteko entzat, denak naztuta e, asmoa edo mailaka ez dakit politia izango liztatek lako nere ustez, e, denak nastuta adien desbordintasun hori mm. gaztien zehoi sustatzeko, ez pixkat? Hombre, Oi, oi, ja, zeta, ba, Gero ikus, bai, ikusten joan beharko geha matrikulan arabera. Oh, yeah, mm -hmm. Pentsa berro geitamar. Yeah. Pentsa amaboz diela, amaboz baldin badia denak batea joan beharko dute, baina e, hogeita amar baldin badode eta baldin badode asko amabia ama meir urtekoak bai, igualin berkoitugu bakoitza bere, ze desberdintasun handia da amabia urtetik emez dortzi urteara. Yeah. Gai, gaiak lantzeko yeah. garaian bakarrikan, mm -hmm. orduan politia dan hastia, baina era berian ebai, kopuru handi jauldin bada polita da bakoitza bere gaietan, bueno, piskat gaietan murgiltuta dion jendikin egotia. Kusiko dugu, mm -hmm. baina gain izango da daka goainekaina 15 tarte piskat ikusteko zen mugimendu don eta horren arabera bain gukin merkatu gure zerrendak. Mm -hmm. e, Geo baitare, bueno, ezitzaile bezala, irakasle bezala, e, okerresman hau lur batzu izango izango zinateke, ez? Bai. Printzipio ez bai. Bai, gure asmoa beti izan du udaletika mehintzat sortzia e, oiharzuarrek kudeatuko duten antzerki eskola bat ordu ngu asiratik anjarri ginen kontaktuan oi hartzunen ba, mundu horretan ibiltzen den jendiakin eta antzerki eskola hau sortzeko esamera doen ditugula iruz palau bilera ba, mm -hmm. guk kontaktatu genuen oi antzerki munduan edo gintzat antzerki zaletasun noizak anjen jendiakin eta, eta denan hartian eraman hau aurrea, aur, duen nomen dikane bai eskerrake eman ba, jende guzti horreri ba, lanketa hori e, elkarlanean iten laguntzetikan. Bueno, eta hortaz gain, e, bai e, aste guztirako gaztian bueno, zeharrean duzat esketxak itxen, bai haurtzaron eta bai alden, larun batian gaztian antzerki antzerkia eskaintzi izango da, goizian okerrez banago, amaiketan, amaiketan, amaiketan, amaiketan, eta igandian e, antzerkia baitari haxi. Bai, larun, larun batian goizian etorriko dia azpeitiko gazte batzu, gaztiak antzerki eskolakoak eta baita pasaiako e, pasaila lizeo, leso pasalla liceo es con la cuak eta guretzako iba, bai ere bai ikus dezatela ba ohiartzungo gure gaztiake bai ba, beste herritan eta egitenak dieen gauzak eta ikus ditzatela ba beste gaztiak ese zenbat gozatzen duten honekin eta zen izan duten pixkabe behar egin ibilbi. Horregatik, ba, lehenengo ingo dia antzerki ikuskitzun e, batzuk, eta gero, zola ba, sal ditxo batean da ba, gaztien hartia ba, denak behar esperientziak eta trukatzeko, eta e, ba, lehen hozduk esaten zen ditun lotxak eta guztioiek alde batea hau eta ikusteko ba, zenbat irabazideak egin antzerki antzerki munduan sartuta. Eta gero, hori larun bat egin gaztien Pentsatzen genuen, ba, bueno, gazti jantzako inberdazar bat, ja bino helburua ba, izan ikan azkenian, eta ez dugu aztu ber, antzerki zaletasuna eta eta antzerki atmosferoi ba, suspertzia herrian, ba, garrantzitsu ikusten genuen ebai, ega ba, e, e, adinguzetarako e, obra batek hartzia herrira. Proposatu ziguten lurrek eta hoi herrek zehola e, obarra bat, badonostia sari jaera bat bueno, beste zenbait sari hartian, gure bide galduak, e, uste dut 80erren markadako inguru hortan eh girotu badola orrer eta aldian uste dut denake edo bentzat eh garaioek bizi izan dituztenak eta bueno ondoren eh bizi izan ditugunak ba, e, neiko identifikatuak sentituko dela gauza askokin Eta hoxe, ba, igandian, arratxaldian, zazpitan, ba, udal pleno aretuan esken joko dugu. Entzuleik gogoratu da raziko jau, asti ontako lehiaketan, bizarrera jogula zozketatzeko hemen, beraz, aitzakilek ez da hola, eta sarrera ez lagarezti garezti ja, eta animatzeko. Bukatzeko ez da kitzer bat e, nahi zuten, e, gehiago esan dugula zain dei, baina mono, ba, in, eukiko zute. Ba, enik nahiko nuke zan, hoxe, azkenian ba, eskualdian, eukitzia bi antzerki eskola, Ba, bueno, eta torkizunean animatuko balia edo orezokoak animatuko balia, ba horrek ematen dula aukera gero turkiak iteko, gero pasaiakuak ba hemengu jaietara etortzeko edo guleztuko jaietara juteko edo pasaiako jaietara juteko, ez. Truke horrek azkenian ere holako atmosfera sortuko dula gure euskalde mailan eta nik uste ba, ba hoian eta zerkilian munduarentzako ba ba oso egokia izango dela eta urte urte oparuak e, dator aurretik. Egila esan mm. gaina, aipatzeko, e, bai, urtzen onta hagi liztalden, e, irakase batek baino gehi esan dugu, ah, oh, bazen garaia, urtasku Bye. dira, e, adinontako antzerkilean egin ula, bazen garaia, eta, bueno, usbintzat, iritsi da, mm. da. Mm. iritsi da. Mm. Iritsi da, eta, bueno, ba, eskerrik asko irurei gaur hemen izateatekan. Baita, e, amaitzeko, esketxa. Ah, bai. bai, bai, ikeran krabatzea biali genuen, alazne, eta, bueno, entzungo dugu, takio isango dugu agur. Baita. Gauza <risa> <Ez korrigo geor. risa> eh, eh, bat, esan eh, Apaisa? Torriko da <risa> Eta etorri apaisa da Eta eh? etorriko da, eh? Torriko da, da, eh? Torriko da Se, Seguro, eh? Seguro, ez da etorri oraindik eh? Ez, ez pikusi Eta etorriko da Eta <risa> etorriko da Eta aurrekun bezala gerrotzen mozeguta Ez pa etorriko da? Eta etorriko da, beti etorriko da Me divi están. Con un oreja. Sí, es la es rico. Vaya, y es que, todo rico es que rico la. sa Esoendo, hoy Margarite guapa. Soy eh ordenador. Es a paisa, ¿quién es? Estoy yo, estoy que a den gusto. A ver Margarí, ven, jare. Te lavo, vamos. Por el mejor con carisma ahí. Ney Ay. Sunian. Aizu etzean, eee! Elizak, elizak! <risa> Eman diten botera gati! Eta! <risa> Estuvio hoy es contigo Aukeda de matas de señal Iraco arriba y ordo Esa es aleviada porque no te Abaizaren textua neguita Oye, oye, o lengua Eta Espíritu Santo le izenean Amén Amén Hemen el kartu gara Emma come awe que ta kitson hau es awe ahora Emma come awe Margarito Emma come awe chimpiskan chimpiskan eska zo Do. Bertan norbaitek ezagutzen badu bazu bat, trauaren bat edo eta beste arrazoren bat, orain gitz egin dezala edo betirako isildu daia. Jarratxo apetik, jauna jarratxo. baik. Ha. Zuk. Gizona sur, su. de mi zena <risa> Gizona de mi zena Ni Gupertina Gupertina Nahi osasunean Bertilde Bertilde, Ber Bertilde. Bertilde osasunean eta gaixotasunean Aberaztasunean eta pobretasunean pobre Zure bizitako egun guztiaan Zure ah, bizitako egun guztiaan Tenetan? baina Baina Naigut nik bai Ba, bi teberza. Ba, bi teberza baita, eh? A ver, a ver, a ver. Norba chiko guko hituberazun. 15 plistilina kinak ezun. Ospendoplistilina kin. Urrena amairu fisgaritu askotore. Bueno, ni espasuko alabada plastilina, ki bueno. Bueno, ni Krisi, nire maitasunaren seinale eraztun au jartzen dizut. Plastilina. O la scène. Oke. Ni eraztun au Jartzen ditut nire maitasunaren sunaren Senale Oso no Urre txurilla, eh? Urre txurilla, David Aimea jarretzelo Bail Maikatu honen izenean Nik senar emazte Aitaren izenean Eta Espiritu Santaren izenean Amen Amén. Nesta muy chiquito Hortxene, eh? Bueno, ez dakitzen bat aldiz ezkondu zeaten irbegun hauetan. <gülüyor> Ogeita... Famatu kingea <ganea>, gaina, <gülüyor> ja, eh? Zai. Ogeita... Ogei mino, ogei <gülüyor> Bueno, apai beti gora bera ibili bat hurrengun urrengun zine gotzia, <gülüyor> <Ogega>, Eta... Eta... esaten genuen gero, legalki, balillo, omdili eketzula ezkontza horrek eta... Larun baten ezkondu behar genuen, laudaletsien. Eta... Hala, eh? Horkazten genuen, anzerkira. Ba, a, ber, a berre, azken urtetan izan demez, alamendik aurreare antzerkikintza eta oi hartu nero a berrundoz kontzen duten. duten. <laughs> <laughs> bueno, ba, esan bezala, eskerrik asko irurei etortzatik ea gazte asko puntatzen dien, eta etorkizunean antzerkia esko lehindartxua dakagun oi hartzunen. Ba, esker, eskerrik asko da